Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och vi ska lyssna idag till Tage Johansson och vi önskar dig Guds välsignelse att lyssna till detta. Ja, jag hälsar dig välkommen. Jag ska eh, ta upp eh, idag någonting som... Eh, ja, vi har en historia. Både Guds folk har en historia... Och den profana världen har en historia. Och det är väl så här att man har ett otpråk. Och det är det här att om man inte lär av historien så är man dömd att upprepa den. Vi har en gedigen historiebeskrivning om människors levande under gångna tider och framförallt om Guds folk, hur det har agerat i gången tid och Bibeln talar också om hur det kommer att vara den sista tiden. Ja, det är ju alla medvetna om att vi lever i den sista tiden. Och det står väldigt mycket om den sista tiden i Bibeln. Jesus talade ingående och mycket varnande om den sista tiden. Han sa så här Jesus, som är nedskrivet i Matteus 24. Och från vers 37. Till så som det skedde på Noahs tid. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna ledde på den tiden före floden, det åt och druckade, män tog åt sig hustru. Och hustru gås åt män ända till en dag då Noah gick in i arken. Och det visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Vi får också en mycket klar deklaration av den sista tiden av Paulus. Det upplästa stycket, det läste jag ju från 1917. Men jag vill läsa ifrån folkbibeln. Då är det Paulus som talar om den sista tiden, hur den kommer att vara. Alltså den tid som vi nu lever i. Och det står också som överskrift här i Anna Timotius det tredje kapitlet. Människorna i, den sista, i de sista dagarna. Så här skriver han till Timotheus. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer då att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. Det kommer att älska njutning mer än Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Och han avslutar just det här stycket med att direkt säga, med tanke på vad han har sagt. Håll dig borta ifrån dem. Ja, vi lever ju i världen, sa Jesus, men vi ska inte leva av världen. Den sista tiden kommer alltså, och som vi upplever i den stund och den dag som mina är, att striden och kampen är intensiv. Och Jesus... Han undanhåller verkligen inte detta utan han, han varnar för den sista tiden. Och att han jämför denna tid med Noas tid och Lods tid. Vi tänker så här att eh, det är någonting som vi ofta kanske läser men... Eh, Frågan är om vi verkligen har insikt i över hur den tiden var när Noah verkade. Hur människorna levde. Hur långt eh, och lågt livet levdes på den tiden. Och han också då jämför också med hur det var på Lotstid. Det här är ju då en märklig kombination, Noah och Lot. Och det här handlar då naturligtvis inte om en lokal företeelse någonstans på jorden, utan det här handlar om globalt så. Kommer det att vara över hela mänskligheten den sista tiden. Vi har ju fått insikt i det här genom den märkliga boken i Bibeln. Bibeln, sista bok, uppenbarelseboken. Som ger beskrivningar vad som kommer att ske under de sista åren här på jorden. Men vi får verkligen uppleva att bibens språk den är verkligen optimistisk eller pessimistisk utan den är ju naturligtvis realistisk. Den beskriver situationen precis sådan som den då ska vara den sista tiden. Jag tänker också på ett ord Matteus 24, vers 13, där Jesus då beskriver om tidstecken, tidshändelserna, hur laglösheten kommer att förökas och att kärleken hos de flesta ska kallna När vi läser dessa ord. Då förstår vi att det handlar om en väldigt prövosam och påfrestande tid, den sista tiden. Och då vi upplever att den stora underbara händelsen ska ske att Jesus kommer tillbaka för att förlossa sin skara. Den skara som man utvalt för att leva med honom. Här är tiden. Och uppleva det här med att Jesus tillkommelse. Det är någonting som har blivit en livsstil. Att vänta honom att vara med om en förberedelse för detta. Och vi vet inte alltså tiden eller stunden som, vi, som Jesus säger. Men därför ska vi vara redo. Och inte uppleva att vi blir kvarlämnade. Som det också beskrivs i Bibeln. Att en ska lyftas upp och en ska lämnas kvar. Jag ska eh, eh, citera här då vad Jesus säger i samband med han talar om de sista tiden. Och han säger så här. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Alltså att den som verkligen ser till att han bjuder motstånd mot det som ska komma. För det talas ju tydligt att det ska komma en tid, Och många kommer att bli förförda. Och framförallt att det kommer en förkunnelse som är vilseledande. Det är ju en speciell varning som Jesus ger om just detta. Om att många villolärare ska träda upp den sista tiden. Många händelser, många karismatiska händelser. Som människor kommer att falla för men som inte kan... Eh, bestå inför ordets undervisning det är nämligen en hemlighet att vina seger det beror på huruvida vi tar emot ordet ta vara på ordet som det heter men när jag läser den här versen då i andra översättningar exempelvis Åkesons. Han gjorde ju en översättning. Och den är i många stycken väldigt bra. Och där jag citerar då. ifrån 1917 som jag nyss har citerat. Det står den som är ståndaktig in till änden. Han ska bli frälst. I Helge Åkessons översättning står så här att. Men den som härdar ut inte slut han ska bli frälst men den som härdar ut in till slut han ska bli ja i Bogerts översättning så lyder det så här men den som står fast in till slutet han ska bli frälst det talas här om att vi ska stå emot, vi ska kämpa emot det som rör sig i tiden. Och då vi tänker på den beskrivning här som jag läste ifrån då Paul skrivit motius då Det må du veta att det är de sista dagarna svåra tider ska komma. Den stora och eh, avgörande, det som är avgörande för oss, det, är det som Jesus då talar om, ska råda den sista tiden, att kärleken hos de flesta ska kalla. Ja, vi, vi förstår att... Eh, Det som är så avgörande för oss det är ju kärleken. Älskar vi Gud? Älskar vi Jesus vad han har förmedlat ifrån fadern? Älskar vi de heliga skrifterna? Det är så lätt att komma bort ifrån detta kärleksförhållande som vi ska ha. När vi får en så tydlig beskrivning av vad det betyder att äga, till exempel den första kärleken. Det här är någonting som eh, kommer att eh, vara påtagligt den sista tiden. Påfrestningarna om att bevara och att äga den första kärleken. Och det är en ständig kamp för detta att leva i den. Därför att det finns alltid en förnyelse att uppleva i den heliga ande. Nu ska vi uppleva Guds kärlek så måste vi uppleva det genom den heliga ande. Och Paulus skriver ju i romabrevet att Kristi kärlek den är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande. Det är ingen engångsupplevelse utan det är någonting som vi uppmanas att leva i. Den stora frågan är, äger vi den första kärleken? Om vi har konsekvenserna av detta att inte ha det vad eh, Jesus förmedlar till, till Efeseförsamlingen. Eh, alltså en av de sänderbrev som sändes från Johannes och då han fick eh, förmedla vad Jesus uppenbarade vad han skulle skriva i detta sänderbrev. Det första i raden av dessa sju sänderbrev så får vi en beskrivning av en församling som egde mycket Faktiskt utmärkande om man jämför med de övriga församlingarna. Hur man hade mycket arbete, ståndaktighet, hade lidit mycket. Hur man hade förmåga att skilja mellan andar. Som är så viktigt i denna tid att, så att man inte blir förförd. Utan... Företeelser och ting vi möter måste avslöjas inom andens ljus. Vi måste ha ljus över det som vi möter, som vi ställer oss frågande inför. Vi måste ha vägledning. Och det var ju verkligen så att dessa brev var vägledande för församlingarna. Dessa sju församlingar i Mindrasien. De fick vägledning, de fick uppenbarelsens ljus över sin situation hur det var ställt i församlingen och då när vi tänker på brevet i Feseförsamlingen så avslöjas det där att man hade förlorat den första kärleken och gjorde man inte bättring och upplevde den på nytt, den som man ägde var det någon församling som ägde den första kärleken i den första tiden så var det just Efeseförsamlingen. Men nu var situationen den, genom att Jesus avslöjar hur det var ställt, att de hade fallit ifrån den, alltså den första kärleken. Och skulle man inte göra bättre så skulle man uppleva att Gud nöggades att flytta Ljusstaken. Vem skulle egentligen. Ha kunnat tänkt. Någ sådant. Om en. som för, En församling som ägde så mycket. Det här det ordnar nog upp sig. Det här det, det kan. Inte. Vara möjligt. Att situationen är. Sådan att. Så ljusstaken måste flyttas. Men faktum är så. Och det är ju alltid så med Guds ord. Att det är det som uppenbarar för oss. Hur Guds ord kommer till oss som är levande och kraftigt och skarpare än något vegadsväl. Ja det tränger igenom står och det verkar åtskiljande. Det måste åskilja, det måste uppenbara. Och det skedde också då för församlingen i Jesus. Så där blev då sanningen uppenbarad för denna församling. I det stora hela, då det gäller varje sänderbrev, så avslöjar det att det ljus som varje församling skulle ha behövt ha fanns inte hos de flesta det är så att församlingen ska stå i sådant förhållande till sin uppdragsgivare att man är föremål för uppenbarelsens ljus så att man vet om farorna man vet vad om det är någonting som brister. Någonting som måste sättas till rätta. Någonting man måste skilja sig från eller förnyas i. I fecesförsamlingen handlade det om en förnyelse. Man hade fallet och nu handlade budskapet om att en upprättelse måste ske. En förnyelse alltså i den heliga ande. Det är genom den heliga ande vi upplever de andliga tingen. Vi behöver ljus genom den heliga ande. Vi behöver vägledning genom den heliga ande. Ja, allt under vandringens gång behöver vi den heliga ande. Som en kraft och som ett eh, någonting som avslöjar för oss hjälper oss förmanar eh, korrigerar oss anden är ständigt redo att komma oss till hjälp och jag får säga att det finns inget bättre ord som just finns i den eh, svenska Bibeln där det helige ande benämnt som hjälpare den står till vår förfogande att hjälpa oss högstvala oss rena oss men avgörandet ligger ju detta huruvida vi upplever förnyelsen i den helige ande då får vi allt detta vad den helige ande kan ge oss det är ju så gripande att Jesus understryker det här tydligt för lärjungarna att, att när jag kommer hem då ska jag sända hjälparen den helige ande. Och att hans uppgift är att han ska förmedla från mig säger Jesus. Han ska ta om mig och, och det Jesus representerar i, i hos fadern det förmedlar den heliga ande till oss och det är väl underbart att veta att där fylls alla våra behov behöver vi tålamod behöver vi ståndaktighet så får vi det genom den heliga ande genom att den heliga ande förmedlar Jesus ståndaktighet, vi får del av Jesus ståndaktighet i våra liv. Vi behöver inte producera det själva och det kan vi inte heller. Utan vi får tillväxten genom andens underbara liv. Så anden, den förmedlar Jesus, Jesus liv i vårt liv vi behöver inte leva vårt eget liv med vad vi ska kunna ställa upp med, med, med frågan om ståndaktighet och tålamod utan detta kommer genom andens frukt i våra liv vi blir mer och mer ståndaktiga när vi lever i den heliga ande mer och mer tålmodiga och allt vad som Innebär att vara eh, en guds ambassadör här i tiden. Att vara det ljus och salt som varje troende kallar till att vara. Låt mig ännu en gång citera det här ordet då eh, som eh, befinner. i Matteus och det är kapitel 24 vers 13 och när jag vill då understryka det som på det sätt som oh, Helge Åkesson har översatt det jag vill citera det ännu en gång och må det få tala till våra hjärtan att inspirera oss att vi härdar ut i denna sista svåra tid. Så jag citerar det här ännu en gång. Men den som härdat ut intill slut. Han ska bli frälst. Ja det handlar om vår slutfrälsning. Huruvida vi blir övervinnare. Eller inte. Det har mer... En, jag tänkte säga mer än en gång men många många gånger så har man liksom tugga på det här ordet som varje sänderbrev avslutar med att den som vinner seger han ska få uppleva det och det de olika tingen som skrivs där för varje församling. Den som vinner seger han ska få gå med mig i vita kläder exempelvis. Det fanns en församling som hade fläckat ner sina kläder. Men det fanns några få som inte hade gjort det. Och Jesus säger, de ska få vandra med mig i vita kläder. Må vi verkligen ta varning av vad Bibeln lär om den sista tiden. Att vi är redo för uppbrottet. I Jesu namn. Amen. Vi har hört Tage Johansson tala om att vara övervinnare i den här tiden och därefter så hörde vi en sång i den sena midnattstid av församlingen. Och det här programmet kan du lyssna till igen om du vill på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Det finns också kontaktuppgifter där eller så kan du ringa nummer 070 201 6020. Och vi här på Radio Maranata önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.